Зупинялися в балках, аби підпасати коні, багать не клали, і самі на перепочинок майже не лягали. Спочатку довелося братися татарськими протоптами, їх проклали татарські сторожі чамбули, а потім козацькими, бо трави були вище людського зросту, в таких травах їхати важко. Там же, де пройшов чамбул або козацький прикордонний під'їзд, бур'яни й трави повалені в один бік, неначе над ними прошуміла повінь. Тільки непокірна ковела не схилялася, шуміла й пінилася, і текла, не наче ріка. Вона вже оцвітала, по всьому степу стояли срібні горді султани. Степ він завжди неоднаковий, в дощове поліття трави стоять у людський зріст, в сушу вони стелються при землі, зблискує синє плесо дикої вики, зеленіють грудниця та костриця і над усим козакують будяки. Степ лежав розімлілий, безмовний, ніжний і грізний воднораз. Однього повівало вічністю, якою пильнувала сіра понура кам'яна баба на могилі. Гіркий дух розпалених сонцем трав бив з кінських копит у ніздрі і п'янив до похлипу. Червоне розжарене око сонця спостерігало за козаками з рожевого зеніту. За червоним байраком замелькали в траві татарські шапки, але ординців було небагато, ми ж засвистіли, буцімто на склик. Десь поблизу йде ціла козацька партія, і шапки потонули в буркунах і тирсах, тільки біла хвиля схлюпнула за татарськими бахметами. Тривога ж ходила по нас і далі. То спінять тирси-сайгаки, то дикі коні сколотять воду в степовій річці, то вичільній пори зареве степовий ведмідь, і коні букують та щулять вуха. Під Чигирином я попрощався своїми провожатими. цього разу вирішив їхати правим Дніпровим берегом, хоч ця путь важча, небезпечніша. Тут жовнірські чати схожі на розбійницькі ватаги, а розбійницькі ватаги не поступаються в числі лютості жовнірським залогам, але вона коротша. Скупию Тясмині кінь ішов легко, неначе й не пробіг триста верст і та його бадьорість передалася мені, і я подумав, що божим промислом доїду без пригод, і подумав про матір та мальву. Вже недовго мені бути з ними в розлуці. Я і справді далі їхав без пригод, якщо не вважати пригодами, що хтось перерізав задню сідельну попругу, і я, перестрибуючи конем канаву, полетів разом з сідлом у колючу дерезу. Та сварку в селі, яку затіяли зі мною, під пилі порубки – аби похизуватися своєю силою, і довелося докласти всієї запорозької спритності, аби покидати їх на велику купу, а самому втікати за царину. Та ще погналися біля драбівки за мною прибиші? Здобишники. Але я легко змилив погоню. Мій кінь був кращий. У драбівці довідався, що ті прибиші тримають в перестраху весь повід. Ось вже більше місяця трясуть його, а й піймати їх не вдається. З розповідей тих, котрі бачили комишників, упізнав, що це ті самі, на яких натрапив у лісі, і яких водив уночі на могилу поскарб. Один рябий, двоє інших довготелесні та ранкуваті, це ті самі убійники, нахабні здобишники. Вони перебралися сюди, тільки розбійникам воля на обох Дніпрових берегах. Мене кортіло поставити на них сільце, та не було коли, мав поспішати щосили. Цього разу віз більше добрих споменів, ніж лихих. Ночівля на баштані в обсаді соняшників, кумування на хрестинах, трапився першим на хуторі, де народилася дитина, всі попередні, доти вмирали. Там несподівано впився і перетанцював усі танці, а опівночі схаменувся і поїхав. І ось вже я на гречаній греблі. З неба сіється руда мжичка, птаство поховалося, люди також, до того ж вони готуються до свята. Завтра маковія. Гребля, поле і болото пустельні. Завтра, рано вранці, люди підуть до церкви, понесуть святити чорнобривці, васильки, а також жовті купчаки понесуть головки маку. Мальва Лебонь понесе й пучку маку від тюху. Він гожий до чаю. Прийшовши з церкви, всі сідають за стіл, господиня подає смачні, залиті медом шуліки – «Тільки мені не випаде сісти за стіл. Піді мною горітиме земля. Завтра останній день, а в мене ще клопотів і клопотів. Я хвилююся. Чи та це верба, чи не привиділася вона мені, чи там ще шкіряний мішок, який кинув пан Юс в обмін на своє життя». Ось і верба, відтям у болоті, тлустий, зламаний бурий стовбур обріз зеленим, синім, а подекуди багаряним мохом. В стовбурі кілька дупел. В одне з них, засичавши, поліз товстючий, майже в руку завтовшки, зроду не бачив таких великих, вуж. Це дупло поруч з моїм, нижче від нього на чверть. Він ліз повільно, ледве посуваючись, і в мене була спокуса гріти його палицею, вбити та витягти назад, адже обидві дірки поруч. Може, дупло там з'єднуються? І хоч я не боюся вожива інших гадів, занурювати руку в дупло неприємно. Повільно засовую її. Вона повисає в порожнечі, посовую далі, натикаюся на щось холодне, слизьке, відсмикую руку, а тоді рішуче хапаю і виймаю з дупла. Шкіряна торбинка. Трохи поцвіла, осклизла, але ціла. Від'їхав від верби в чверть милі і повернув за кущі глоду. Там розстелив кунтуша, ножем перерізав міцну шворку, яка стягувала горло торбинки і витрусив з неї все на кунтуш. В мене в очах заблизкотіло, заряділо, відтак погляд зупинився на круглому жовтому годиннику. Золотий годинник з камінцями, повправлюваними в кришку. Потримав його на долоні, потрусив для чогось біля вуха, проте не заводив, поклав на кунтуш. Потім розглянув усі інші коштовності. Були там кільце з камінням, каблучки, невідомі мені золоті цецьки і чимало грошей. Дукатів, дублонів, а також інших монет, яким і назви не знав. Поцінувати все це не міг, одначе розумів, багатство велике.